ko je on da fatar fasidu i ruhaki hawa Novo dolazi znači, tema istihaze krv haze krvisti a to zvariel krv koja izlazi iz polnog organa žene ta, ta, takvi na takav način da neprestano izlazi Ili Imaju i određene pauze koje su kratke. Euh ta krv ona je nazvana istihada i ona se istihaza, ona se raz podaje tako krv se raz, ona se razik od krvi hajde. Ima drugačije propse. I zato se na ovo mjestu i spominje. Euh glavno ushodno, ono kako došo u hadisima, učitelji krv isthaze deli na tri stanja odnosno kako da je žena, kako da se obhodi prema toj krvi, kada ih smatra, kako je razgod između krvi stihazi i krvi hajza. Prvo stanje koje učenjak spominja, a to je znači, žena koja, do, koja ima isti hajz, znači nepristano izlazi krv, kako da ona sazna kad je nastupio hajz, a kad je ta krvi stihazi, to je pojenta, znači kako da prvi razgoći toga. Prvo stanje je to da žena, ima takozvani adet, ima praksu i običaj koji je opšte poznat kad joj se pojavljuje istihaza. Znači, zna tačno da u tom periodu mjeseca, na početku, recimo, mjeseca ovaj, izđetskog ili ovog, ovog miladija, pojavi se i zna, taj period konstantno i uvijek godnama tako bilo. Da su određen period, recimo, od prvog do sedmog, u uvijek hajz. A ono ostalo čistoće. I onda nastupi taj period istihaze. Na osnovu toga, znači ako žena zna taj, taj otprije, znači, bilja stavljena praksa, zna ima, taj adet, odnosno, odnosno period kad ju se paođivo hajz, onda je joj lahko razlučiti kad je krv hajza, kad je istihaza. Odnosno, to ima pašljeno u vjerodosnom hadisu od Aiše radi Allahu anha, odnos ona prenose od Fatime bin Ebi e, e, Hubejš, Hadis koji je bilježbih Buhara i Muslima sva dva sahiha u kojima došla i ona rekla Allahom, posljednik, ja, ja Rasulallah inni uh, ustahadu felaha adhur, kaže, ja dobitla sam istihaz, izlazi mi krv, kaže, i nikako nisam čista. Efa adaru salah, kaže, da li da ostavim namaz, da ne klanjam. Pa on rekao, la ina dhalike irkun. Ne, kaže, to je, irk je u stvari krv koja izlazi. Krv koja izlazi iz vene, Uh, koja se nalazi u punom organu žene. Kaže: "Walakin da'i salate." Međuđi kaže: "Oстави namaz kadral ayyam allati kunti tahidin fiha." Ostavi namaz, znači -e nemoj klanjati uh, period dana ko kaže allati kunti tahidin ta u kojim asiti inače imala praksa ti bilo da ima sada haiz. Ter suma ima tesili, os, uh, osadili. A zatim se, kaže, okupaj, uzmi gusul, kaže, i klanjaj nakon toga. Znači, ovom hadisi jasno pojašnju, znači, uh, uh, odnosi se na ženu koja zna kada je bio period, uh, period hajza, otprije zna kada je kada je bio period hajza. To je prvo znanje, kad se zna. Znači, period osmisi se vremenski. Drugo stanje, kada žena ne zna, odnosno nije bilo stalno Da znači, bio, imala problema što po je tog perioda kada je bude hajz. i ne može to utvrti, ne zna. Međutim zna nešto drugo. Može da utvrdi na osnovu karakteristika krvi hajza i nifar haiza i istihaze koja je krv po boji, znači po boji krvi zna kad je, kad je hajz, a, a po, i također po istoj isto bojomniku krvi zna da to nije haiz nego istihaz. Znači, ako to je to drugo stanje, znači kada na osnovu razlikovanja te 2 je vrste krvi može da odredi kad je nastupio period hajza, a kad istihaze. Naravno i to se i to se vraća na hadis. Hadis također od Fatmat bint Abi Hubejš sin da bi u rivajatu Abu Davuda na Sahih hakim i behatija, koji su ocenili mnogi muhaddisi prihvatili radovolstvom u kojem je došlo da je ona da poslani se sa demu reka o i da kanedam wa kaidi فانه اسود يعرف kaže kada kada znači krv haiza kaže on je crn i poznatljiv prepoznatljiv uh, fa amsti yani salat ita dostavita mas naklanjai kaže faida kan el ahmar fatawaddi kada doji crvena krv ona crvena prirodna normalna kada izozi iz iz stila kad, kad se osoba osjeće kaže fatta waddai wadwasali inema huwa irfun kaže onda uzme abdest i klanja kaže jer je to irp odnosno je to krv koja prirodna krv koja izlazi iz, iz polnog organa uh, ovaj hadis nam govori o tome o tom o tom razikovanju između krvi uh, hajza i krvi istihade treće je stanje kad žena znači Niti ima adet prepoznati znači period kada, kada ima inače hajz, ne može, ne može znati na osnovu toga. Niti može različiti od krvi, jer, kr, znači kada, kada ne može različiti, kada joj krvi liči i na jednu i na drugu. Ima osobine čiste krvi, običnije, a ima osobine krvi hajza. Onda je to treće stanje. Šta je u tom, period, tom stanju treba da uradi? Tada treba da radi ono što je došlo u hadisu od hamnete binte džahš, hadis koji bilježeo davao Tirmizi ibn Maade da Tirmizi ga čini je uh, Hasanun Sahihun akhshih alban također, uh, dobrim i ostali mnogi učenjaci mu hadise uglavnom uh, ta kaže el Tirmizi el amele alayhi po njemu se radi u tom hadisu je došlo da je ova sahabika pitała Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem uh, mu je da ima jako uh, jako uh, žestok, žestoku hazu, znači puno je krvi izlazi, uh, pa kaže šta da ja radi. Pa je poslanik s.a. lalahu rekao, na kraju hadisa, duži je hadis, kaže, prvo pojasnio ti šta je pojasno šta je ta krv, kaže in nema hadihi rekh datun min rekh dati šeitan. kaže, to je rekh datu stvari udar, udarac od šeitana koji, uh, a ovo nam ukazuje na šta može biti razok pojavisti hazi. Razni bojazvi azi može biti prirodni prirodni poremećaj. Unutar polnog organa ženita izlazi iz vene unutar polnog organa prirodna krv, a može biti razok kako je došlo uderak, znači udarac od od udarac znači ubod od šejtana. Znači da šejtan uzrokuje, a to se obično dešava ako se napravi sihir da da šejtan znači probode tu venu uzrokuje da da iz te krvi izlazi izlazi hajs ciljem naravno da poremeti ženi i badete intimni odnosi i ostalo a ne mora znači ne mora znači ovde znači ova dva, da može biti rašan različit povod povoda izlazi krv a vraća se na isto da to izlazi u stvari prirodna krv iz vene a je došlo znači na sav tok kaže fetahije bi 6 te jama kaže ti sebi uzmi 60 ili 7 dana da ti je to hajs kaže fi ilmi la kaže ajam fi ilmi la uzmiš kaže 60 ili 7 dana kaže da bude hajs kaže u kaže fi ilmi la u wallahu uh, uh, odnosno šta odrediš sebi onako Odriješ šest period, ovo mi je hajz. I odriješ šest ili sedam dana. Kaže, sumok tesili. A zatim se kaže, uzmi uslu, okupaj se. Kaže, kada vidi da si čista, jel? Kaže, fasali arban, va iširin, evo telaten, va iširin, lejleten, evo ja. ili 23 dana i noć. Pa opet se znači isti taj period uzme 6 ili 7 dana da, da uzmeš da je to hajs. Znači ovo je to drugo stavanje, da sebi odredi jedan period u mjesecu uh, i odredi da to period hajza, a ono ostalo je istihaza i radi osta sve ostale i badete. Kad se ne može praviti, znači kada se ne zna tačno kada je bio hajs prije nastupanje istihaze i kad se naraz, ovo je između između uh, karakteristika krvi hajza i istihaze. <hums> kako žena koja, u, žena koja je u istihaz, koja ima istihazu, kako u stvari treba da postupi prilikom klanjanja, kada hoće klanjati. Postupak je sljedeći. Znači, kada, kada je prođe, prođe hajz, na jedno od ova tri načina smo malo prije spomenuli. Znači prođe period hajza i nastupila istihaza jedno znači koja da va tri stanja ona treba znači da uzme usu da se okupa za, za znači, kao da je, da je istekao, hajs. istekao je hajs a zatim da očisti svoj puni organ tako sa što znači da na nje znači očisti puni organ i znači uzela da gorsiti očisti svoj organ normalno prilkom kupanja očisti svoj organ i stavi, stavi nešto na puni organ. Da znači da bude nešto što će pazi da ne, čuva, da ne izlazi krv da se ne razliva po tijelu tako A, nakon toga njoj je znači nakon toga nje dozvoljeno namaz, post, stavah i svi ostali i badeti. A što se tiče načina kako da obavlja kako da obavlja namaz, tu se prenosi tri načina svetri su spomenuti u hadisima. Prvi način je da uzima abdest za svaki namaz. I to je došlo spomenuto u rijavetu kod Buharije. Kada dae poslanis sallallahu alejhi ve sellem rekao tawarda salati. Ili tawarda inde kulli salati. E, uzmi abdest kaže, za svaki namaz. Odnosno, kaže učenjac, ovdje se misli kada nastupi namaz vrijeme, kada nastupi namaz vrijeme, ona treba da se očisti. Ponekima kaže da samo u stehavla čest, neki kaže da je važno da se očisti polni organ mjesto i da uzme abdest. Kada nastupi namaz ko vrijeme, dači, dači počne i da se uči jeza. E, to je jedna stav učenjaka na osnovu ovog hadisa. Da treba za svaki namaz odnos nastupanje namaskog vremena da uzme abdest za to vaač. Ako tako ne uradi, nije ispravan namaz. Drugi stav učenjaka i prenosi da je na tome džumu učenjaka a to je da je nije šart da mora za svaki za svako namaz govorimo da za svaki namaz uzima abdest. Nego je tomu stehab. A dovoljno je da uzme, znači da uzme uh, prije namaza prije nastupa namaz ili poslije svejedno i kada jednom uzme avnest ne, ne gubi ga sa ovim, sa istisanjem krvi iz polnog organa, sa istihazom, nego gubi na sve druge načine kad se inače gubi avnest. Šta je nima argument? Kažu ovaj dodatak, to je, je pazite, ovaj, znači unutar da ja, sa je Buhari mu ima neki hadisa ili dodata hadisa o kojima su odriđeni muhadisi govorili da ima u njima slabosti e, po pitanju ovog dodatka kod imama Buharije te odaliku latin, e, ima skupina muhadiska govori da ovaj dodatak je dodat odriđenom gravi da u njemu ima slabosti oko tome oko toga jel ovaj pisano i govoreno i ima veliko razilaženje da li je to pripada da li prihvatil da dodatek im nije prihvatljiv pa oni koji kažu da nije prihvatljiv da ima slabosti kaže ne se, ne treba se po njemu raditi ne treba se po raditi i nije ne, ne ukazuje na obavezu da je važi prilikom svakog damaza da se, kad nasup namasko vrijeme da se uzima da se uzima abdest dok oni koji kažu da je ovaj da ovaj relativ prihvatljiv kažu da je ono obavezuje, kada nastupi, svakon namaz kovorim da, da osoba, žena koja ima istihazu mora uzeti abdest. Tema o tome, ko je koje od njih je bliže, koji je izbranije, uglavnom u svakom slučaju sigurnije je da se radi po ovom dodatku kod imama Buharija. Sigurniji ima Buharija ako ga je svoj sahi znači njih stavio, a da nije, a da nije istražio, analizirao i tako dalje, e, da da ni ocenio da je taj do, dodatak da je ispravan, da je prihvatljiv, da je valjan, a dovoljno je, e, dovoljno je e, veličini e, njegov imametu hadisu da kažem elta je da kažem imam harega cinio virodostnim da radimo. Poнимаči kažem bude sigurnije. Iako vam ovam preuzgili sami da je, je skupina učenjaka i kažem neki čekaju džunhur učenjaka, većina učenjaka na drugom stavu. Da p pitanja da isa nego potpisao toga da nije važno da se da svako namasko vrijeme uh, uzme abdest. Drugi način. Uh, drug znači to sta tri, tri načina kako da se uzima abdest za uh, ž, da uzme žena koja je u za namaz. Drugi način je da ona uh, odgodi podni namaz sve do uh, sve do nijednog uh, kraja dok ne počne kindia namaz, pa onda znači tada Uh, u tom periodu, znači, uh, sastavi podni sa kindijom, a akšam odgodi uh, do njegov uh, za, uh, zadnjeg nemanskog vremena akšama, pa ga spoji zajedno, a uh, klanja jaciju na samom početku i klanja znači, akšam uh, pa jaciju, a prije toga znači, podni pa i kindiju zajedno. I to na način, na način da prvo, znači, da uzme, znači, gusul, prije toga, pa, znači, spoji podne i i Kindiju, pa onda opet poslije uzme i Gusul, pa spoji Akšam i Jaciju. I, i Zajedno spoji, znači, na njihovom sastavu vremena. Ovo, kada maza, kada izlazi namasko vrima, a ono kada mu počinje, u tom periodu spoji. E, to je taj drugi način, i on se prenosi u, od, u hadisu Hamnete bint Jahsh, u kojim je došlo da je posanik, sallallahu alaihi sallam, rekao, in, znači, ovo je mu stehab, znači, ovo stehab nije vađib, Zato što kai Hadis kaže wa hadza a'jabul amrayn liki kao ove dvije stvari ovome traže ovaj ops koji smo spomenuli u hadisu je to došlo pa je on rekao in qawite ta'khiru zuhr wa tu'ajjilu 'asr kaže ako ima snage da odgodiš popudni a da ranije klanjaš kindiju pa kaže taktasilin pa uzmeš gusl pa kaže pa s poiš te pa s poiš ta dva namaza pa tako islo za, za akšam i za jaciju. E, što znači, ovaj hadis kazuje da je tumustehav tako rad. Treći način kako da, da, da klanja namaz, kako da se pripremi očisti za namaz, žena kao istihaze, a to je da uzima usluv za svaki namaz. A tu se prenosilo da iše, radi Allaho Anha, u Anha, uh, bilježnje a uh, še i albana ciljegavira dosim, taj hadis, od, uh, od umu Habibi, a u pod umu Habibom se misli ovdje na na Hamnutu binti Jahsh, da je došlo da je ona da je ona u predstavljaću hadisma drugim da je ona imala istihazu, da je, ona za, da je njoj poslanik s.a.v. naredio da uzima gusu za svaki namaz. A, to što je on, ne on naredio to ne znači da bilo njoj vađiv, nego je to da je bilo da je to bolje, znači ukazuju nam ovi drugi hadisi, znači da to nije bilo vađib i da ona tako radila i da se buzila tu obavezu. To sta tri načina kako da žena u stihazi, znači da se pripremi da obavlja namaz, na, na spomenut način, kako smo već rekli. E, što se liče također stihazi, samo da spomenimo, da nema, znači, nema smetega žena kada znači, uzme abdest ili uzme gusu, koja je u stihazi, pa nakon toga je izađe krv, izađe krvi ili spolnog organa, da ta izlaza krvi narodne ne, ne narušava čistoću svjednog usudla ili abdest, ako uzme abdest. Žena koja je u stanju istihaze, da li je dozvoljeno imati intimne odnos sa njom? Po tom učenjaci imaju razilaženje, skupina učenjaka je na zabrani, druga da je dozvoljeno, oni koji kažu da je dozvoljeno, e, oni su bliže ispravno, zašto? Zato što kažu jel, da nije došlo o šerijskim argumentima da je zabranjeno, da je zabranjeno e, mužu da ima intimne odnose sa ženom koja je u, u istijazi. I to je star džumhur učenjaka, većina učenjakovog umeta. znači e, stino se prenosi jel e, prenosi se hadis kod Ajbu e i kod Behekija. Uh, ima u njem određene slabosti, neki učenjaci kadažu na stepen privativog hadísa od, od ikrme kaže kanet umu habiba tustehadu fe kanet zevduha javlšaha kaže umu habiba, mislice hamnad bintežahš kaže, jel imala istih azu, kaže, a njen, njen muž bi sa njom imao odnos. Uh, pa se dokazuje s tým hadísanstvim, da ima u ima određene slabosti. Uh, Što se tiče žena, koje urade neku operaciju. Pa zbog te operacije izlazi, ako uradi operaciju, na pulnog organu, pa je zbog te operacije izlazi krv iz pulnog organa. Kakav je propis krvi? Poput žena ili koja je, je dođu u situaciju da im se mora izvati macernica, pa nakon toga izlazi joj krv iz pulnog organa. Ispravno je da, da zbog tih razloga koji izlazi krv, Da, da time se ne potvržuju propisi istihaze, jer razlog izlazaka krvi je poznat. Znači, ne vraća se na izlazak iz vene, nego se vraća zbog te, zbog te operacije koja, koja je urađena. I ovo je, ovo je znači, fetva, mišljenje stav, Ibn Femina, rahim jaullah. S da opet kaže žena u, i u ovakvom stanju treba za svaki namaz da očisti, da se opere i da uzme abde za svaki namaz. <kuh> Uh, samo da ponovimo ovdje uh, da da da pogovorimo između između krvi, uh, krvi uh, hajza i hijzer i stihaze. Načemu ima neki 14ke u boji uh, u, uh, u tome da li je ovaj da je gusta ili je rijetka, u mirisu i tome me dali se zgrušavala lako ili ne zgrušava. U tečućtvarima razike. Pa što se tiče boje, znači krv hajza je crna, a krvi stihaze je crvena. Što se tiče uh, gustoće, krv hajza je gusta, a krvisti hajza je rijetka. Uh, što se tiče mirisa, krv hajza ima ružan miris ili smrad, a krvisti hajza nema. Uh, također što se tiče zgrušavanja, uh, krv hajza se ne zgrušava, za razliku od zgrušava se Kada, kada izađe, a za razliku od krvici hajze, on, on se brzo zgruša. To su neke četiri osobine koje navodi učenjac. Nakon ovoga vam ostalo još hajze.